Ми почали злітати. Фьйона голосно сміялася і намагалася щось говорити, але через гуркіт не було чутно зовсім нічого, тому я тільки всміхався і показував їй униз. На все варте уваги. Будинки, дерева, автомобілі. А особливо люди. Поволі, але невпинно маліли. Ми набирали висоту і швидкість. Звикали до гуркоту. Я почув, що Марта з Лукою намагаються говорити. Спершу ця розмова складалася із суцільних перепитувань і непорозумінь. Але невдовзі вони навчилися розуміти одного одного. А я, як і Фіона, думаю, бо вона теж хоч і роздивлялася навколо, ніби зосередила всю увагу на тому, що відбувалося позаду, Навчився розуміти їх. Була собі пара закоханих, закричала Марта, але Лука тут же її перебив, заволавши: Яких? Закоханих, повторила Марта і продовжила. Одна пара закоханих вміла робити неймовірну річ. Ніч? перепитала Фіона. Річ! нахилившись уперед. Крикнула Марта їй на вухо. «Яку?» – запитав я. «Вони вміли контролювати стукіт свого серця». «Полювати шурхіт меленого перцю?» – перепитала Фіона. «Не прикидайся!» – гримнула на неї Марта. «Вони грали одне для одного улюблені мелодії». «Злодії?» Закричали водночас Лука і Фіона. Мелодії, відповіла їм Марта і я. Як? запитав Лука. А так. Наприклад, він прихиляв до грудей її голову і вистукував мелодію Мішель Мабел, заспівала вона. Вона називалася Мішель? поцікавився я. Не знаю. «Яка різниця?» – крикнула Марта. «Вона теж вміла таке робити!» «Що дробити?» – перепитав Лука. Цього разу Марта не відповіла. Я швидко повернув голову і помітив, що її вітрівка розщеплена, і що вона нахилила голову Луки і притиснула її до свого живота. «Чуєш?» – запитали його трохи тихше. Але все ж ми з Фіоною почули це і перезирнулися. Тук-тук. Це стукіт кроків. Або серця, сказав їй Лука. Це стукіт років. Ти не серця. Цей кіт сто років не вернеться. А що там знову з тим перцем? Запитала Марта. І ми засміялися. Через якийсь час... Вони сидітимуть над жовтою водою озера Чотири людини і пес Мене ще трохи часу І вони вже не зможуть сидіти там І дивитися на водомірів І на кола від крапель дощу Хоча, може, на дні озера Залишаться їхнє відображення Відображення Старих людей, цуценят, дерев і зірок. Час для озер не обов'язковий. Літо мілини. Мілина пчихнула, коли народилася. Касандра, її мама, стомлено всміхнулася, як після виконання нелегкого обов'язку, і знепритомніла. Навіть у такому важкому стані, напівжима, вимордована, бліда, спітніла, вона все ж залишалася справжньою красунею. Її уста зовсім не такі ніжні та рожеві, як звичайно, і далі блаженно всміхалися, а напіврозплющені очі безупинно шукали чогось у тьмяних закутках кімнати. І Касандрі Найвродливішій жінці містечка ці блідість і кволість страшенно личили.